Þriðji kafli Herkall Róhans Allt stendi í austur til móts við stríðið sem ávara bresta og undir ógnir skuggans. Á sama tíma og pípin stóði stórhlið borgarinnar og horfið á höfðingja Dól Amrós ríða innundir herfánum sínum var Róhans konungur með heildaliði sínu og leið neður úr fjöllónum. Dagur var að kvöldi komin. Í hinstur lággeyslum sólarinn stóð langur og ottkvass skuggi af hverjum rittara. Dimman hafði þegar skreist undir skráfandi furuskóana sem klættu brettar fjallslíðarnar. Konungurinn hægði á fersinu undir kvöld, nú sveigðist stígurinn um nakin klættamúla og dýði sér neyður í rökkur kliðmjúkra skóa. Neyður og neyður hallan í langri sveigri röð og þegar þeir loksins komi neyður í kleifina hafði kvöldi til sér í dýftu löytir. Sólin var horfin. Hálrökkur lá enn yfir fórsónum. Allan daginn hafði skoppandi fjallalækur orðið samferða þeim neður úr háfjallaskarðinu, sneitt sig um þrengsli í fyrurvöksnu klungri og nú spýttist hann út um klettahlið og breytti úr sér þar sem dalurinn vikaði. Hann var orðin að á sem rittararnir fylgdu áfram og skyndilega opnaðist hörgárdalur fyrir neðan þá ómandi af árnið kvöldsins. Þar mátti sjá hvernig lækir og kvíslar samenniðust inn í hvítu snæbráð sem streyndi áfram gusandi og freyðandi á steinum en síðan um græna hlýðaðna niður að eddóras og út á slettuna. En hæra megin innstifidalnum gnæfði hér mikla stakarshorn, eins og voldugt virki, þver hnýftir veggið þess vafðir skýjum en skörðóttur tindur hölinn ævarendi snæ. Glitti hátti yfir heimi, bláskígður að austan, rauði litadur af sólalæginu að vestan. Kátur horfði undrandi yfir þetta stórbrotna land sem hann hafði heyrt svo margt sagt frá á langri leiðinni. Þetta var himinleysulandið þar sem augu hann sáu gegnum dökkar eður skuggaskilana, aðeins sí rísandi fjallahlíðar og bakvið voldu að klettaveggi aðra en stórbrotnar í veggi og grettinn standberg vafinn mistri. Þar satt hann dottandi á hestunum, hálfdreymandi, hlustandi á neðin frá strömnum, kvísli frá dimmum trjánum, bresti klettanna og hina víðu býðandi þögn seymandi bak við öll hinn hljóðin. Hann elskaði fjöllin eða hann hafði elskað hugmyndirnarum þau í æfintýrum og fjerska en nú hafði hann fengið nóga volduð þungaaflið þeirra á myggarði. Nú langaði hann mest til að losna undan mikil þeirra og setjast hinn í kyrðina í lítilli kitru við hlóðaeld Hann var dauð þreittur, þó þeir hefðu reyðið hægt, hefðu er verið á ferðinni linnu löst. Áfram og áfram næstum stöðuðt í þrjálíjandi daga, hefðu er reyðið upp og niður, yfir fjallaskörð og um langa dali og yfir óteljandi ár og læki. Stundum þegar bröðin var breið, hafði hann reyðið við hlið konungsins og ekki veitt í athygli að margirritaranna brostu í kampinn af því að sjá þá tvo saman hoppítan og litla sneflótt að gráa smáhæstunum og sjálf hann róhans konung á sínum voldug að hvíta fáki. Þá hafði honum gefist færi á að tala við þjóðan, sagt honum frá heimabyðsinni og hvertast lífi hér að spúa eða hlýtt móti á frásagnir konungsins af mörkinni og miklum forfærum sínum. En lengstum og engum síðast að dæinn hafði kátur orðið að ríða einni röð rétt fyrir aftan konungin Þögull en verði að reyna átta sig eitthvað á sílalegu og sífrandi tungumáli róhanna þegar hann heyrði mennina næst á eftir sér tala saman. Húnu fannst hann þekkja sum orðin í þessu tungumáli þó þau væru bórin fram nokkuð öðruvísi og með öðrum hreim en heim á héraðinu en samt gata hann ekki tengt orðin saman. En fyrirkom kom líkað einhver rittarinn hóf upp röst og söng fagurt lag sem snerti kát djúft þó hann skildi ekki um hvað fjallaði. Hann hafði verið einmanna og aldrei meira en nú undir dagslók. Hann var alltaf að grubla yfir því hvar í öllu þessum undarlega heimi pípingæti nú verið niður komin eða hvað hefði nú orðið af Aragorni, Legolasi og Gimla. En svo var eins og köld krumla kristi hjarta hans þegar hugurinn allt í einu beindist að fróða og sóma. að ég skuli vera farna að gleyma þeim, ávitaði hann sjálfan sig. Þó eru þeir mikilvægri en við hinir atti til samans. Og ég sem átti að vera þeim til hjálpar, hann er nú að flækjast hérna hundruð milna í burtu frá þeim, eður eru þá enn á lífi, og hann fann til hrólls. Hörgadalur, loksins, rópaði Jómar, ferð okkar er þá næstum á enda, þeir staðinæmdust. Stígurinn niður úr þröngri kleifinni var æði brattur, og nú gáttu rétt greint í skímu eins og útum háan glugga niður í stóran dalinn í rökkurinu fyrir neðan. Lítið stakt ljós sást blika við ána. Þessum áfangar er kannski lokið, sagði þjóðan, en ég var samt miklu lengri leið fyrir höndum. Síðstu nótt var fullt tungl og í fyrramálið veri ég að rýða til Edoras og herfæða alla mörkina. En eða þú hlýða ráðum mínum, sagði Jómar lágum rómi, ættur eftir það að snúa aftur hingað þar til stríðinu lokið hvorsin það vinst eða tapast. Þjóðan brosti við. Nei, sonur minn, því að þannig vil ég kalla þig. Ég vil nú engar úrtölur og omstungunar í gömu leirum mín. Hann spennti sig upp og horðum um öxli við langa fylkingu yttara sinna sem líkt og hverðust inn í rökkrið fyrir aftanan. Nú finnst mér sem mörg ár síðu liðin síðan ég fyrir fáeinn um dögum reyða stað út í vestrið. En hérni frá muni ég aldrei framar bóra við hækjur. Tapist stríðið til hvers er þá að félast í fjöllum? og vinnist það hvaða málið skiptið að þá þó ég falli og leggji til krafta mína allt til hinstu stundar. En nú skulum við ekki ræða það, í nótt þarf ég að kvílast í virki dunnhörgs, við eigum þó eina kvöldstund eftir í friði og rýðum nú áfram ofan í dalinn. Í sortnandi rökkrunu komuði niður í dalinn, þar sveigði snæbráð með fram vesturhlíðans og bráttu leyti slóðin þá að vaði þar sem grunt ástremið neyðaði hátt við steinanna. Vörður var hafður á vaðinu. Þegar konungurinn álgast þá spratt fjöldi manna út úr skuggahamrana og þegar þeir sáu konunginn hrópuð þeir glaðrusta Þjóðan konungur, þjóðan konungur, konungur merkurinnar snýr aftur. Þá blés eitt þeirra langt kall á hårdn. Það bergmálaði um dalinn. Önnur hårdn svörðu og ljósin kviknuðu og lístu yfir ána. Og skindilega hvað við mikill lúðrakór úr hæðanum fyrir ofan, hljóðin glumdu við úr einhverjum hvammi að því er virtist, sem saminniðu alla lúðrahljómana í eina raust og sendu hann að vellandi og skellandi og að hamraveikjónum. Þannig sneri konungur merkurinnar aftur sigursæll vestrinu vesturinu til dinjanda hörgs undir kvítufjöllum. Þar mætti hann leifum herstyrks þjóðarsinnar og höðir þegar safnastar saman og strax á herfóringarnir fjættu af komu hans reyður á móti hónum að vaðinu með bóð frá Gandalfi Dunherji Leitói íbúa Hörgadals hafði orð fyrir þeim Það var árla morguns fyrir þreim dögum herra sagðan að hún fags í sákt koma æðandi úr vestri til Edoras og Gandalfur færði okkur tíðindi af sigriðinum sem glætti hjörtu okkar en hann bara okkur einni bóð frá þér um að hraða sem mest hergfæningu rittaranna en þá byrtist vangjaði skugginn Vangjaði skugginn, sagði þjóðan. Við sáum hann líka, en það var á miðri nóttu áður en gandálfur yfirgaf okkur. Svo kannan vera, herra, mælti Dunnherji. Sá sami eða í hans stað, fljúandi skuggi líki risavaksins fugls, flaug yfir Edoras, þá um morguninn og allir voru menn skullu að vókta. Því hann stefti sér yfir meduseld gullinþekju og þegar hann kom í dýfunni næst kaplinum, gaf hann frá sér vein sem næstum fristi blóðið í æðum okkar. Þá rálaði Gandalfur okkur að vera ekkert að sapna liði á vellónum heldur skildi við fara til mótsviði upp í fjöllónum og hann baða okkur um að kveikja ekki meiri ljós eða eld en ídrasta þörf væri fyrir. Við höfum fyllti í eftir. Gandalfur talaði af miklu valdi. Við vonum að það sé alltaf þínum vilja. Ekkert hefur hins vegar sérstilessara íllfygla hér í Hörgadal. Allt er það vel, sagði þjóðan. Ég mun nú ríða til skjólsins og ráðgast áður en ég tek mér nætur kvíld við marskálka og herfóringja. Þeir eiga að koma til mín eins fljótt og þeir geta. Vegurinn sveigði nú til austus þvert yfir dalinn þar sem hann var, þó enn ekki nema um mílu breyður. Þeir fórum um slettur, flatir og grófgresi sem allt síndist grátt í húmi hníins dags allt um kring, en fyrir aftan sig... Hátti við dalnum sá kátur enn glitta í grinnúðgan mekk síðusti hammarana undan magnþrungnum rótum starkaðsorts, sem áin hafið þó klofir sundur á liðinum öldum. Hvar sem finna mótti sléttar flatir sást samsapnaður liðs. Margir flyktust að veginum til að hylla konungin og reytarana úr vestrinu með hressilegum rópum, en að bakið þeim átti greina reglulegar ræðir tjálda og skála og fjölda tjóðrara hesta og miklar vopnabyrðir svo sem spjódamerð sem myndi helst á nýlega gróðusett kærþypni. Þó sást ekki mikið til líðsapnaðarins í náttmyrkvinu því að enda þótt að blési naburt ofan á fjöllanum loguðu engin ljós, ným voru neynir eldar kindir. Þungbúnir varðmenn stekuðu fram og aftur. Kátur veldi því fyrir sér hve margir rittarar væruðar saman komnir. Hann gætt ekki fyllilega að sér grein fyrir því myrkrinu nefnað að fórvala á milli mála að hér var mikið lið margra þúsunda herr. Meðan hann um til beggja handa nálgæst konungurinn og fylgdalegjans að bratta hamra austan til í dalnum og allt innitók vegurinn káti til mestu förðu að rísa upp eftir klettonum. Hann hafði aldrei komið á þvílíkan veg Fyrðulegt mannvirki unnið að manna höndum löngu áður fyrstu söng hljómuðu. Upp á við hlýkjaðist hann, hringaði sig eins og snákur, bóraði sig leiðgegnum tvernífta hamra. Brattur sem þrepast í í hann fram og aftur og sneið hækkandi bergið. Hestar gáttu þó auðvældlega fóta sig á honum og draga mótt í vagina upp eftir honum með varúð. En engin óvinnur gætt komist upp á hæðina nema úr lofti því að svo ramlega var vegurinn varin. Yfir sneyðingi hans stóðu uppryttir steinar högnir í mannslíki, magnaðir kunnalegir eins og þeir sættu með krosslega fætur og greipa spenntar framann á Ístrunni. Sumi steinana höfðu þó fyrir tímans tönn mist allar líkamslögun nema augnuhólunar sem störðu dapulega á vegfærendur. En rittarætni virtu þá varla velits, þeir köllu þó púkla og höfðu engan beigaðum því að þeir voru orðnir eins og aflvanna. Hann kántur horði furðulostinn á þá og lá á vega án fyndi til meðænkunnar þar sem er húktus og sorgbitnir í rökkrinu. Nokkru síða leita hann aftur fyrir sig og sá þá að þeir höfdu þegar klefi nokku hundruu fet yfir dalinn og enn gat hann greint óljóst í myrkrinni langa sveigda röð riddara koma ríðandi yfir vaðið og eftir veginum að herbúðum sem þeim höfdu verið búnar. Að eins konungurinn og var hans heldu áfram uppi skjólið. Loks kom komusflokkurinn uppi yfir skarpan hjalla en áfram hjalt vegurinn að hækka gegnum þrönga klettaskoru eins og í skárunnu unsk komi var upp á fellið. Þar kölluðum en fyrnindavöll, græna flöt af grasi og lingi hátti yfir djúpum dal snæbráðar sem láðar eins og í kjöldu hinna að miklu fjallrisað baki, Starkas horns í suðri en lengra til norðus sagatengtur massi jártsagar og á milli er að blasti við ritturunum hinn grimmúgi svarti vekkur dvímubergs, draugafjallsinn sem reis upp úr bröttum hlýðum dimra furuskóa. En þar uppi var landinu sundurskift af vegi með töfaldri röð, óreglulegra steina til beggja handa sem dopnuðu út í rökkrið og hurfu inn á milli trjána. Þeir sem dyrðust að halda áfram eftir þeim vegi myndi brátt koma dimmholti undir draugafjalli og að hinn í ógnandi steinsúlu framann við gaprandi tóm hins forðbónað hliðs. Þannig var þá hinn myrki Dunhörgur, handaverk löngu liðina manna. Fyrir svo löngu að nöfn þeirra voru með öllu glötuð og varveittust ekki einu sinni í neinum söngvum eða sögnum. Engin vissi heldur til hversu sér staður hefði verið reistur sem borg eða launhelgahof eða konungskröf. Hér höfðu einhverjir erfiðað við mannmyrkjagerð á myrköld, löngu ári nokkurt skip koma vesturströndum eða gondóríki dundana var reist. Nú voru þeir allir hornir og aðeins voru eftir gömlu púkladnir sem sátu við sveigjur vegarins. Káti varð einhverjum starsýnt á þessar raðir gangandi steina. Þeir voru nú útslitnir og óþrifalegir. Sumir höllöðust, aðri voru fallnir, sumir sprungnir eða brotnir. Þeir meintu helst á raðir af gömlum og saltnum tannskeglum. Hann undraist sig það hvað þeir ættu að tákna og vonaði bara konungurinn ætli ekki að halda áfram eftir þessum vegi í myrkrið að baki. Þá veitti hann því atiklega tjaldborgir og skálar voru beggja vegna við steinarbrautina. En tjaldbúðurnar voru ekki reystar nálægt skóarjaðrinum heldur húttuðar fjærunum næstum frammi og klettasnössinni. Flest voru tjöldin hægra megin þar sem ferndendavöllurinn var víðari. Vinstra meginn var minni tjaldbúðin, en í henni miðri stóð hátt skrautt tjald. Nú sá hann reyðmann koma frá tjaldskálanum á mótið þeim og þeir sneru út af veginum. Þegar þeir nálgust sá kátur að rittarið þessi var raunar kona með síðar fléttur sem gleði á í hálurökkrinu. Þó hafiði hún hjálm á höfði og var sem hermaður búin Brynju niður að mitti og girt sverði. – Heill konungur merkurinnar, rópaði hún. Hjarta mitt glæðst af endur komu ykkar. Og hvað um þig, Jóvinn? spurði þjóðan. Hvernig hefur þú haft það? Já, ég hefða gott, svaraði hún. Þó þóttist Kátur strax greina á röttennar að ekki væri allt með feldu. Húnum fannst eins og hún hefði verið að gráta, ef trúamætt í því um svo að harleita konu. Allt er í besta lægi, þar reyndi á þolri fólksins að leggja út á veginn, vera rifið svo skyndilega út af heimilum sínum. Víst fjalli mörg harkaleg orð, því að langt er nú um liðið síðan stríð hrækti okkur frá grænum völlum en engin íllvirki voru framinn. Allt er nú í röð og reglu eins og þið sjáuð og hér er ykkur búinn nætur því að við höfum fengið allar fréttir af ykkur og vissum hvenar ykkar væri von. Þá hefur Aragorn komið hingað, sagði Jómar. Er hann hér enn? Nei, hann er farinn, svaraði Jófinn og snýrið sér undan eins og til að stara upp í myrkur fjallan til austurs og söðus. Hvert læði hann þá leið sína, spurði Jómar. Ég veit ekki, svaraði hún. Hann kom um nótt og reyða staði í germorgun fyrir sólarupráðs. Hann er farinn. Þú er svo döpur, dóttir, mælti þjóðan. Hvað hefur komið fyrir? Segði mér það, talaði hann um að fara þessa leið. Hann benti áttina myrkum hömrónum undir draugafjalli. Talaði hann um döðsmann slóð. Já, herra, svaraði Jóvin. Svo hvarfann inn í skuggan sem Ég gat ekki talið hann að því. Hann er farinn. Þá eru leiður okkar skildar, sagði Jómar. Hann er glataður. Við verðum að ríða án hans og vonir okkar dvína. Þeir mjög kvist hægt áfram um snögt lingið og fjallgresið og mæltu ekki fleira fyrir þeir komuð að tjálskála konungs. Kátur sá strax að þar var allt tilbúið og sjálfur hafði hann ekki glemst. Svolíti tjald hafði verið reist fyrir ann við hlið svefttjalds konungs og hjá því settist hann aleinn meðan stöðugur erill manna var til fundar við konung og ráðagerða og nóttin kom yfir og hálf séðir fjalla tindar til vesturs krýndust stjörnuskrúði en austri var dimmt og tömt göngusteinarnir hverðust smán saman sjónum en akið þeirra grúfði en þó myrkari en allur sorti nætturinnar hinn mikli skrýðandi skuggi í draugafjalls. Dauður að slóðir, muldraði Kátur við sjálfan sig. Dauður að slóðir? Hvað merkir það? Nú hafa er allir yfigefið mig og horfið til tortímingar. Gandalfur og Pípin út í stríðið úr austrinu, sómu og fróði til Mordors og Stígur, Legolas og Gimli inn á einhverjar dauður Ég hef þá mist alla bestu vinninnu mína og svo kemur að mér líka fyrir mari maribýsti við. En um hvað eru þér allir að ráðslaga hér eða hvað skildi konungurinn nú heggjast fyrir því að nú á ég engin önnur hús að venda nema til hans. En mitt í öllu þessum harmþrungnu hugleifingum myndist hann þess skyndilega að hann var glór hungraður. Hann reist hér á fætu til að geta hvort einhverjum fleirum í búðunum var ekki eins farið. En varla haðan staðið upp fyrir en trompeðt hljómaði og maður kom til hans, hestarsveinn konungs sem bauð honum að konungsborði. Einst í tjálskálunum var afmarka svolíti svæði þar sem útsveimu tjöld og húðir voru breytt á gólfið og þar sátu þau við lítið borð þjóðan konungur með Jómari og Jóvinni og Dunherja höfðingja Hörgadals. Kátur stóð hjá stóli konungsreiðubúna þjóna honum, þangað til gamli maðurinn rökk upp af hugsunum sínum og sneri sér brosandi að honum. Komdu meistari káradúkur, sagði hann. Þú ekki að standa, heldur setja mér við lið, svo lengi sem ég dvelst í eiginlandi og létta mér lund með sögnum. Rýmt var til fyrir hoppítánum konungi til vinstrihandar, en svo vakti engin máls á sögu. Þau töluðu fátt, áttu mest og drukku í þögn. Þann góttir loks að kátur tókis í sig kjark og spurði þeirra spurningar sem mest brannónum á tungu. Tvísvar, herra minn, hef ég nú hært minnst á döðra slóðir, sagði hann. Hvaða slóðir eru það og hvert fór þá stígur já við herra Aragon? Konungurinn stundi við þungan og það var eins og enginni vildi gefa neins svör það til loks að Jómar tók á sig rögg. Við vitum það ekki og því er hérta okkar svo dapurt, sagði hann. En um döðraslóðuna má segja að þú hafi nú þegar stýð upp á fyrsta þreppennar. Nei, ég segi þetta ekki til að ræða þig. Vegurinn sem við fórum er aðeins aðgangur á hliðinu, þarna í dimmholti. En hvað við tekur handa hliðsins veit engin. Það veit enginn, sagði þjóðan konungur. Samt herma fornar sagnir, sem nú er sjaldan hampað, eilítið frá því. Þær hafa borist frá kyni til kyns frá föðu til sonar í jörðlungaætt og séu væri réttar þá leygja dimmu hlið undir draugafjalli að leyndri leið undir fjöllin til óþekts áfangastaðar en engin hef nokkur sinni dyrsta rjóva leyndardóm þeirra síðan Baldur sonur Breka fór inn og hefur aldrei síðan sést meðal manna Hann gerði heitt strengingu í bráðræði er hann tæmdi horn í vestlunni sem breki hér til að víja hérna nýreistu gullinþekju Meduseld og hann kom aldrei aftur að af því hásæti sem hann skildi erfa. Fólk segir að döðið menn frá mirköld haldið verð um leiðina og leiði engu leifandi manni að koma inn í hulda sali sína en á stundum sjást þér sjálfir fara út um hliðin eins og skukkar og líða niður steinlaðan vegginn. Þá læsa íbúar Hörgadals hústyrum sínum draga fyrir glugga og skelvast. en vofur þessar byrtast á sjaldan eða aldrei nema á ófriðartímum þegar mikils mannfalls er að mænta. Já, þeir segja það hér í Hörgadal, mætti Jóvin, Láru Röttu, að á tungmyrkri nótt, ekki alls fyrir löngu, hafi mikill hermið undarlegum búnaði færi hjá. Hvaðan þeir komu vissi engin, En leið er að lág upp eftir steinmeginum og þeir hurfiðin í fjallið eins og hefur verið að hlýða kalli. En hvers vegna valdi Aragorn þá þessa leið, spurði Kátur. Getið þið gefið mér einhverja skýringu á því? Hafi hann ekki sagt þér það sem nákvæmnu vini sínum, þá vetum við ekkert um það, svaraði Jómar. Þá getur engin í landi lifendan útskýrt tilgang hans. Mér virtist hann mjög breyttur síðan ég sá hann fyrst í konúshöllinni, sagði jóvin Hann var orðinn harð yggari og eldri. Feigur, hugsaði ég um hann. Það var eins og döðin hefði kallað á hann. Kanski var hann kallaður, sagði þjóðan. Og hjarta mitt segi mér að ég muni aldrei sjá hann framar. En hann var konunglegur maður undir aðri örlögs heldur og látt hún og huggast að þessu dóttir en þú þart huggunar við í sorgðinni yfir þessum gesti. Sagt er að þegar jördlungar koma úr norðrinu og hældi að lokum upp með snæbráði í leitað öplugum varnarvirkjum á hættistund, hafið það gerst að breki og svonað hans baldur kleifu hörgsins og komu að dimmurliðum. Þá satt á þröskuldinum öldungur. Hann var eldri að árum en hægt var að ímynda sér. Áður hafði hann verið hávaxin og konunglegur en nú var hann eins og gamall stein. Þeir hugði hann jafnveli vera gamlan stein því hann hreyfði sér ekki ný mælti orð fyrir þeir reyndi að fara fram hjá honum og ganga inn. Þá heyristi rödd hans eins og hún kæmi neðan úr jörðinni og þeim til undrunar mælti hann á vestræna tungu, leiðin er lókuð. Þeir námu staðar var liti til hans og sáu að hann var á lífi þó hann ekki horfi á þá. Leiðin er lokuð, endurtok röttin. Hinn er dauður gerðu hana og hinn er dauður halda henni um stundin rennur upp. Leiðin er lokuð. Og hvenar kemur sú stund? spurði Baldur. En hann fék ekkert svar. Því að á því augnabliki gaf gamli maðurinn upp böndin og féll á andlitið og engar frekari fréttir fara af hinum fornu fjallabúum. Þók hann að vera að þegar stundin rennur upp muni Aragorn komast í gegn. Hvernig fær líka nokkur maður vita hvort stundin er komin nema láta áða reyna og fara einum um hliðið, sagði Jómar. En sjálfur myndi ekki leita einu á döðraslóð þó allir herir Mordors stæðu á mér og ég væri aðleitn og ætti mér enga undankomu. En það er sorglegt að þegðar áráttaskuli koma yfir þennan mann, svo sterkkan og stórlátan á þessari neyðar stundt. Er nú ekki nóg til af íllum kraftum og ferli í veröldinni þó ekki sé farið að leita aðeim niður í jörðinni og stríðið að skella á? Hann þagnaði við því að rétt í því heyrðið er eitthvert hark utan við tjaldið. Aðkomi maður kallaði upp nafn þjóðans en verðinir virtust ætlaðið varna honum yngöngu. Réttið því kom fóringi lífararins inn og ytti frá tjöldunum. Hér er maður komin herra, sagði hann. Bóð er hittari frá Gondor, hann vilt hafa komast á þinn fund. Hleyftu honum inn, sagði þjóðan. Hávaksin maður gekk inn og káttur varð að kæfa með sér óp. Eitt augnablik virtist honum að þar var í aftur komin lífandi. En svo sá hann að svo var ekki. Maðurinn var honum ókunnur þó að hann væri svo líkur Boromýr að hann gæti verið náskyldur honum, hávaksin, gráeygður og stoltur í framgöngu. Hann var klættur sem rittari en hafði sveipað dökgrænum köppli yfir fingerða ringabrínju. Framan á Hjálmanns var stöppuð svo lítil sylfurstjarna. Ég hendi sér baran eina ör, svartfanaða með stálrákum en oddurinn var málaður rauður. Hann kraup niður og annan hnýð fyrir framan þjóðan og aðfendi honum örina. Heill þér hauðingi Jóherra, vinur Gondors, sagði hann. Ég er Hyrgon Bóðberi Dinnþórs. Hér færi ég þér frá honum strýsörina, Gondor er í nöbrustu neyð, oft hafa Jóherrarnir hjálpað okkur en aldrei var þörf okkar meiri en nú og Dinnþór höfðingi byður ykkur um að veita sér allt það liðsynni er því getið og það tafa ef Gondor á okkjað ryða til falls. Rauða örin sagði þjóðan og hjæltinni eins og hann hefði fengið kall sem man hafði lengi búist við en var þó jafn hræðilegt viðtöku er það kom. Höndan skalf. Rauða örin hefur ekki sérst á mörkinni alla mína stjórnar tíð. Jæja, er nú virkilega svo komið. Og hvaða liðvislu reiknar Dindor höfðingi með að fá frá okkur og með hvaða tímamörkum? Það er þýtt að ákveða herra, sagði Hyrgón. En áður en langt um líður mun mínast týrið verða umkringt og dinnþór höfðingi bað með að benda þér á að það sem þú hefur varla allt til að rjúfa umsátur margra ríkja þá tell ég hann að herst nýttist betur innan múra en utan. Sjálfur veit hann þó að við kjósum heldur að berjast á hessbæki á víðavangi og einni eftir hún að vera kunnugt um að byggð okkar er mjög dreifð og það tekur alltaf nokkuð tímasafna liði. En er það ekki rétt hirkón að Viti meira enn hann lætur í skína í orsendingum sínum. Við höfum þegar átt stríði og því kemuru ekki að okkur óvið búnum. Gandálur hinn grái hefur þegar verið hjá okkur og við höfum nú þegar að sapna lýri til strísins í austri. Egi get ég um það sagt hvað dinþór höfðingi okkar veit eða hugsar, sværaði Hirkón, en staða okkar er ógmænleg. Höfingi minn heimtar ekkert ákveðið af þér, hann beðiði að minnast gamallar vináttu og eyða sem munnir voru endur fyrir löngu en einnig að þú gerir allt hvað þú getir fyrir sjálfstín sakir. Við höfum freknir af að margir konungar í austri gangi til þjónustu við Mordor. Frá norðri og til gömlu orðsusleftunar Dagolat eru skærur og orðrómur um stríð. Í suðri eru hararímar að fara á kreyk og innrásar hræðsla vofir yfir strand hér og honum, svo hjálpar er að vænta þaðan. Hæfi hræðan á, úslitinn verða við múra mínastýrið, og ef flóðaldan verður ekki stöðu þar, mun hún flæða yfir alla hérna föru velli róhans, og ekki einu sinni þessu hæli hátti byhæðanum verður þynt. Íll tíðindi hermið þú, svaraði þjóðan, og koma þó ekki á óvart. En segðu dinnþóri að jafnvel þó róhansríki væri ekki ógnað, kem en sjálfur höfum við þegar orðið fyrir miklu mannskaða í orustum við svikaran Saruman. Auk þess turfum við enn að vera viðbúnir að verja okkar eigin landamæri að norðan og austan, eins og líka ráðamá af hans eigin fréttum. Þýlýtt er nú veldið myrkrahauðingjans að hann gæti samtímismætt öllum okkar herstyrk við mínast týrið og þó ráðist með miklum herabla yfir fljótið við konungahlið Argonata gegn okkur. En við munum ekki láta sitja við orðin tóm heldur koma til hjálpar. Hergfæning hefur verið ákveginn í fyrramálið. Strax og allt er vel undirbúið, leggjum við á stað. Tíu spjót hefði ég helst vilja að senda fjandmunum ykkar til hrætlingar. Þeir verða nú færri er ég hrættur um, því að ég get ekki skiljað varnavirkju okkar eftir mannlaus. En sex túsund munu er að mistakosti verða sem rýða með mér ykkur til íðsinnis. Og segðu Dindhóri að nú muni konungu reyðmerkurinn sjálfur koma til oristu í Gondolandi þó óvist sé að hann muni snúa til baka. En þetta er löng leið og er um að gera að menn og hestar haldi enn fullum baráttukrafti á leiðarenda eða er mæta til styrjar. Því mun vika líða frá morgundeginu þar til því heyrið Herop Jörlungasona hverða við úr norðri. Heil vika, rópaði Hyrgon, það verður þá svo að vera. En eftir sjöt daga eru eins mikla líkur á að þið komið að tómum rústaveggjum nema einhver önnur og alls ófyrir sér að hjálp berist. Þið kæmið þá kannski til að raska veistlugleði orkanna og svarðana að sigur hátíð í kvítaturni. Ég tilgrið nú aðeins lámark þess sem við ætlum að gera, hann sagði þjóðan. Sjálfur er í nýkomin úr orustum og langferðum og verð nú að kvílast. Dvelstu hér í nótt. Þá getur þú orði sjónamvottur að herkfæningu Róhans og meintalega reyði burt bjartsýtni eftir þá sjón og því hraðar ef þú nú kvílist að næturlægi. Best eru ráða morðni en bjöguð að næturlægi. Þar með stóð konungurinn upp og allir risu úr sæti. Gangi nú hver og eitt til kvílu, sagði hann, og svo við vel. Þín meistari Káradúkur þarnast ég ekki lengur í nótt, en komdu til mín strax og sólir risin. Ég er reyðubúinn, svaraði Kátur. Jáfnvel þóð þú skipaði mér að ríða með þér á döðraslóð. Tölum ekki um ítla fyrirbóða, sagði konungur. Tilkunnaði verða fleiri leiðir að bera það heiti, en ég sagði heldur ekki að ég ætlaði að byggja þig að fylgja mér neina leið. Góða nótt. Ætlaði hann þá að skilja mig eftir að láta mig býða hér að gera löðsvann hengkomi hans, hugsaði kátur. En ég læti ekki skilja mig eftir. Ég læti ekki viðgangast. Þetta endur tók hann og hamraði á því síföllu við sjálfan sig það til hann sopnaði loks í tjaldi sínu. Hann vaknaði við það að einhver hristi hann óþyrmilega. Vaknaðu, vaknaðu meistari holbytli, rópaði maðurinn, og loksins kom kátur út úr draumum sínum og settist upp snögt. En hún fannst enn kolnina ditt. Það er um að vera, spurði hann. Konungurinn sendir eftir þér. En sólin er ekki ennþá risin, sagði kátur. Nei, að mun heldur ekki rísa í dag Nýja nokkuð tíman framar mætti ætla undir þessum skýjum, en tíminn staðna ekki þó sólin glattist. Flýttu þér. Kátur kastaði sér í fötin og skreiðið út um tjálskurina. Yfir heiminum grúði myrkur. Sjálft lofti virtist móbrúnt og allir hlutir í mist svartir eða gráir og skuggalausir. Það var algjör kyrð. Ekki var þetta greina neitt skíafar nema ef það væri lengst í vestri þar sem eðandi skriðandi klær þessa mikla drunga voru en að krafsa sig áfram og hleyftu smávegis byrtu í gegn. Efur höfðinu var eins og hengi þung skíathekja, drungaleg, sveiplaus og ljósi virtist fremur fara dopnandi en vaksandi. Kátur sá marga menn standa þarna í móðunni horfandi upp í loftið og muldrandi. Þeir voru grámulegir og sveip og daufir í dálkinn og á sumumótti greina ótta. Káttur hjælt með döbru hjarta áleis til konungs. Þegar þangað kom var þar fyrir Hirgón sendibóði Gondors og annar maður honum líkur, eins klættur en lægri og deguri. Þegar Káttur kom inn í tjaldið var hann að tala til konungsins. Þessi sorti kemur frá Mordor, herra, sagði hann. Hans fór að gæta í gærkvöldi eftir sólalag. Ég sá hann fyrst frá hæðanum á austfoldi í ríkiðínu, rísandi og skrýðandi yfir heiminin. Sem ég reyði alla nóttina, fylgdi hann mér stöðugt eftir og var eins og hann smán saman glefti allar stjörnurnar. Nú vofur þetta mikla skí yfir öllu landinu hérðan og austur að, að skuggafjöllum og þyknar stöðugt. Styrjöldin er skotlinn á. Um sinn sat konungurinn þögugt, loks tók hann til máls. Þára því komið, sagðan, hafinn er hinn mikla orust að vorra tíma þar sem mörgum munn torrtímt verða. Einna bótin er að nú þurfum við ekki lengur að leynast. Nú munum við tafa löstu ríða á stað eftir beinni braut og opnum vegi á fullri ferð. Herkvæningin skal hefjast strax og ekki beði eftir neinum sem tefur fyrir. Hafiði nægar vistir í mínast týrið? Því ef við eigum að ríða af stað og stundin í mesta hasti, þá verðum við að vera léttbúnir og taka aðeins með okkur mat og vatn sem nægjó okkur til að komast til orustu. Við eigum feikna miklar vistir sem lengi hefur verið sapnað til, svaraði Hérgón. Ríðið því eins léttbúnir og hratt og frekast er óhætt. Hvetu þá til lúðra þeitana, Jómar, sagði Þjóðan. Láttu rittaranna skipa sér í fylkingar. Jómar kvar þegar út og brátt glumdi við lúðrarnir úr virkinu og þeim var strax svarað af öðrum lúðrum fyrir neðan. En Káti fannst þér þó ekki hljóma jafn kveld og hressilega og kveldið áður. Þeir virtust svo drungalegir og harðir í þungu loftinu og tónarnir brustu óhugnanlega. Konungurinn sneri sér nú að Káti. Ég mun nú stefna út í stríð, mestari Káradúkur, sagði hann. Innan skams leggi á stað eftir veginum. Ég leysið þið hér með undan þjónustu minni, en ekki undan vináttu minni. Þú skalt býða mín hér og eðu getur þjóna lavði í óvinni sem mun stjórna þjóðinni í fjarveru minni. En, en, herra, stamaði kátur, ég sem lagði fyrir því sverð mitt, þjóðan konungur, vil ekki skilja þannig við þig. Þegar allir vinið mínir ráðast til orustu verður smánarlegt fyrir mig að vera skilinn einn eftir. En nú verðum við að fara þeysi reið á fullvöksnum og hræðgingum strísfákum, sagði þjóðan. Og þó þú hefur stort og hugdjart hjarta er engi leið til að láta því tolla á baki svo voldugum dýrum. Má ekki binda mig á baka því láta mig hanga í ístæðinuð einhverju, sagði kátur. Víst er þetta löng leið til að fara fótgangandi, en hlaupaskalja hana ef ég ekki fæ hæst til að rýða, hlaupaskalja hana þó að ég eigði fótum mínum upp að og komi mörgum vikum og sent á vettvang, þjóðan brosti við. Nei, þá er ég heldur að reyða þig með mér á snæfaksa, sagði hann. Jæja, ég skal minsta kosti að lofa að rýða með mér til Edoras og líta á gullin þekju, því að þar ætla ég að koma að snöggvast við, svo langt getur stuppið þ Ein mikla kappreið mun ekki hæfjast fyrir við komum niður á sléttuna. Þá stóð Jóvin upp. Komdu nú með mér Kára dúkur Ég ska sína þér hvaða herbúnað ég hef látið gera þér og þey fóru út saman. Það var eina bón Aragorns til mín sagði Jóvin er við gengu út á milli tjaldanna að ég skyldi búa þig til bardaga. Það hefði líka gert eins og ég best hef getað. Því að svo segir mér hugur að þú munur þarnast þess búnaðar áður en líkur. Hún fór með káti að búð einni í tjalborg lífara konungsins og vopnast meður rétti henni lítinn hjálm, búkleraskjöld og annan herbúnað. Við áttum enga ringabrinju sem hæfði þér, sagði Jóvin. Nýjaheldur var tími til að steipa á því mátulegan pansara. En hér er hins vegar vel stert vesti úr hertu leðri, mitti og hnífur. En sjálfur hefur þitt sverð. Kátur hneigði sig og konan sýndi honum skjöldin eins og þann sem Gimli hafði áður fengið og ávar merki hvíta hestsins. Þakktu þessi vopp og verjur, sagði hún, og megiðau verða þér til bjargar. Vertu svo sæll meistari káradúkur, vonandi hittust við einhver tíman aftur við 2. Þannig var í vaksandi drunga að konungumerkurinnar bjó sig af stað með öllum sínum ritturum í austurveg. Mönnum var þungtum hjartarætur og mörgum hrödu tár á hvermum. En þetta voru einbeittir menn og hollir höfingja sínum og það heyrðist hvorki grátunja stuna ekki einu sinni úr virkiskjólinu þar sem allt flóttafólki frá Eddoros hafði safnast saman, konur og börn og öldungar. Tvortímingin vofði og yfir þeim öllum en þau ábáruðað með þögn og þólinmæði. Tvær hraðflegar stundir liðu áður enn konungurinn steig á bak mjallkvítum sínum sem lísti af í rökkurmóðunni. Þjóðan konungur virtist svo stór og sterklegur þó hárið sem bylgjast undan háum hjálmi hans væri kvitt sem mjöll. Margir dáðu hann mjög og restust við að sjá hann svo hnarreistan og stálsleginn. Og þannig á völlunum á bökkum niðandi árinar var fyllt öllum herflokkanum nálagt 5 og 50 hundruðum fullvopnara rittara, en þar við bættust hundruð fylgdalíða með hestum til skiptana og létt kliðiðum mistum. Þá hljómaði einn lúður. Konungurinn lyfti hendi og hljóðlust héldu hersveitir merkurinnar af stað. Fremstir fóru 12 lífardafóringar konungs mikilvettni rittarar. Þá kom konungur sjálfur með jómarsér við hlið. Hann hafði kvart í óvinni upp í virkinu og var aðskilnaður þeirra harmi þrungin en nú horði hann aðeins fram á veginn. Fyrir aftan hann reyði kátur enn á stuppi við hlýð sendibúðana frá Gondor og þar næst kom enn tilt rittara úr úrvalsveit konungs. Þeir reyði á stað með alveru en án þess að svip milli skipulegra flokka rittara sem byrði þess að röðin kæmi að þeim. En rétt áður en þeir voru komnið fram hjá öllum hernum Hórði ettir kvetjandi og hoppítan Þetta var ungur maður, fannst káti Þegar hann horfði í augu hans Lávaxnari og grennri en flestir hinna En þegar honum var liti Sem snöggvast í glampa grára augnana Var sem kuldarhóllur færi um hann Því allt í einu fann hann í þessum Augum aðeins vonleysi Sem leitar dauðans Áframhjelduðu niður gráabrautinu á bökkum snæbráðar Sem gusaðist um steina Gegnum þorpin undir hörg og efri bráð En það hann horfð Dyrum. Þannig hófst reyðin mikla í austurveg á nokkur að hljóma horts eða hörpu nýra aðta söngs. Þó síðar ættu kynslóði Róhann eftir að syngja marga söngva um þennan atburð. Frá dunn hörgi reyð á dimmum orðni þengil sonur með föruneyti. Til Edoras kom hinn á öldnu sala markverja hraustra er myrkri skílast Gullinn var hústeikjan húmi sveipuð. Kvatti hann frjálsborðið fólki í ranni, hásæti, arinn og helga staði, blótveislur hélt, áður bliknaði ljósið. Áfram hann reyð og við óttaskildist, forlögum duldum fús að mæta, endi með sæmdum svartaga alla. Framreiðar þjóðan, fimm daga og nætur, sóttu fram jördlungar jafnan í austur, um fóldir og fennmörk og fyrðskóa. Sextúsund spjót voru send til liðs við myndborgu undir myndólínsfjalli, sækonungsvíi við svalan ströym, fjendum umsetið eldi herjað. Ferð réðu nornir og náttmyrkrið tók þá mann hvern og hest, þeirra hófadinnur sökkloks í þögn, sagnir það herma. Drungamirkrið var orðið enn þingra þegar konungurinn kom til Edoras þó á hátegi væri. Þjóðan staldraði þar við aðeins skammastund og styrti lið sitt enn með sex tögum rítara sem höfðu orðið of seinir til vopnatögunar. Eftir að hafa snætt hátegisverð var hann aftur tilbúin að leggja á stað og þar kvatti hann sversveinsinn með kærleikum. En kátur grátbændi hann í síðasta sinn að verða ekki skilin eftir. Þetta er ekki ferð fyrir hest eins og stupp, eins og ég áður sagði, svaraði þjóðan. Og hvað ætti þú líka að gera í því líka stór orustu á völlanum sem við nú búum okkur undir, meistari káradúkur, en það þótt þú sér sverðberi minn og hafir til að bera stærra hugrekki en líkama? Það veit ég nú ekki, en hver við þó að hvaða gagni ég geti orðið, svaraði káttur, og hvers vegna tókstum við þá að því sem sverðbera ef ég má ekki berjast við hli Ég vil hættu ekki láta það heyrast í söngum að ég hefði alltaf verið látin sitja eftir heima. Ég tók fram allt við er til að tyrkja öryggiðitt, sværaði þjóðan. Og þó auðvitað eittum til að láta því þjóna. En nú er svo komið að engin af ritturum mínum getur bætt ég við sem burðarbögli á leiðinni. Ef orustan ætti að standa hér fram á með mín, kynni að vera að þú gætir unnið afreik sem faransöngvarar myndir lofa. En hérðan eru hundra vikur vegar og tvær til mundborgar þar sem dimn þó ríkir Ég ræði það ekki meir Kátur lögdónum en sneri burt sárrykkur er hann rendi augum yfir ræði rittaranna Þegar voru þegar að búa til brottferðar Strýsmennirnir að herða óladnar, að geta söðla sína, kleppa hestum sínum En sumir horfðu með ukk upp í þessa undarlegu lágskíja þekju. Áður svo nokku veitti því sérstaka athegli við að gætt rittarinn sér á hoppidónum og kvíslaði eiru hans Viljin opnar alla vegi eins og máltaki segir, kvíslaði hann Það hef ég sjálfu reynt Káti var litið upp og sá að þetta var ungi rittarinn sem hann hafi emmitt veitt athegli um morguninn þú, þú mynd vilja fylgja konungi Merkurinnar hvert sem hann fer, það þykist ég sjá á þér Sattir það, hann sagði Káttur Komdu þá með mér, sagði rittarinn Ég skal fyrir fram að mig falin undir skikkjum minni, eins við komum langt út á slettuna og myrkvinn verður svo djúpur að við sjáum ekki handa skil. Þú ættur ekki að hafna svo góðu bóði, segðu engu neitt, en komdu bara. Þakkaði fyrir, sagði Kátur, þakkaði kærlega fyrir herra þó ég veit ekki einu sinni nafnvitt. Veistu það ekki, sagði Rittarin Brílega, húskalt þá kalla mig Dullhjálm. Þannig vildi það til þegar konungurinn laði það stað með allasinn her. að hoppítin káratúkur satt hölinn skikki og hnaknum fyrir fram að rittar Dulhjálm og hennu mikla gráa stóðhesti hans vindfóla sem munið ekki um að bera hann því heldur sem Dulhjálmur var flestum rittur um léttari þó hann væri lípur og vel vaksin. Áfram reyður inn í drungan allan liðlangan dæin, fjórtán mikur vegara austur frá Edoras, unns þeir komu inn í víðikörrin þar sem snæbráð saminast endvötnum. Þar byggu þeir sér náttból. Og dæin eftir hjæltu þeir försinni áfram um fóldina og yfir fennmörk, með hinn að miklu eikarskóa á hægri hönd undir rótum hins dimma háfyrðatinds á landamörum Gondors, meðan þókuslæðunar lættust um mýraflákana sem endvötnin sapnast í en á fersinni barstum uggvæn herfregn af stríði í norðri Þeir mættu rýðandi mönnum á viltri ferð sem báriðum illtíðindi af árásum á austurmærum þáttu að vera orkaflokkar sem ruddust yfir Róhans heiðar. Ríðum áfram, ríðum áfram hrópaði Jómar Nú er á sent að beigja á braut látum endvatna fennin verja hlýðarveng okkar Hraðið er nú það eina sem gildir Rýðum áfram Og þannig kvatti þjóðan konungur sitt eigi ríki og mýlu eftir mýlu leðast hinn langi vegur áfram fram hjá vitatindunum Kala eða Kalinhat, Rima minn Rimon, Laufa Erilas og Njarli Nardor. En á þeim loguðu nú engir vita lengur, þeir voru allir slögtir og allandi var svo enkenilega grátt og kýrt og stöðu tjeldu þeir áfram að ríða inn í myrkari skugga og vonin að dvína í brjósti þeirra.